Моріса Дріона за три карбованці, а перепродати за три десятки. Чи перепродати Достоєвського, чи англійські детективи. Не для наживи, а щоб купити дефіцитні ліки, бо я хочу, аби моя мати жила. Мусив прийти до готелю. Пропоную. О, хто їх? 16 століття, раритет. А ніхто не купує. Всі дивляться підозріло, наче я спекулянт. «Жанна Луківну, я ж вас просив знайти покупця, на хто їх, але ви не допомогли. Не для зиску, не для вигоди продаю, а в ім'я життя, в ім'я матері. Ви думаєте, що я авантюрист? ж, бачите, як легко образити людину? А я зовсім не авантюрист. Я вчитель музики і досі даю приватні уроки». «Невже це справді?» Концовський, засідник нашої книгарні. То чим я завинила, що дорікає, що свариться? У скронях пульсує кров. Шелесткий подзвін видзвонює у вухах. Концовський видається все агресивнішим. Ось-ось кинеться на мене. В чому ж я завинила перед ним? У чому звинувача мене? Щось говорить, та слова не доходять до моєї тями. Я відчуваю, що втрачаю глузд. Дивлюся перед собою божевільними очима. Крик рветься з горла, і я кричу, в'ючи кулаком об кулак, заплющуючись від безсилої люті. Отямлюся тоді, коли поряд немає Концовського. Його, немов осіннім вітром змило звідси. Лиш двоє іноземців, екстравагантно одягнених, поглядають на мене острашливо, кваплячись пройти мимо. На помах моєї руки таксі зупиняється на бульварі Лесі Українки. Рушаю вниз, і шофер мовчки раз і вдруге позирає на мене. «Вам куди?» – зрештою питає на зупинці таксі коло Бесарабки, де черга ворушиться, як луската змія. «Нанивки», – відповідає різко, хоча зовсім не сподівалася їхати на нивки, коли зупиняла таксі. «Кому нанивки?» – відчинивши дверцята, запитує шоферу черги. На Нивки нікому не треба, адже туди легше і дешевше дістатися на метро. І таксі перетинає забитий транспортом хрещатик, вирулює на бульвар Тараса Шевченка. Тополі ледь трібляться сивим листом, поміж якого жовтіють мідні кругляки. Каштани зайнялися вогнищами, які горять рівно і тихо. відсвіти їхнього вогню на обличчях численних перехожих, що течуть угору, та вниз за смаглою, вдоволеною юрмою. Приїжджих із довколишніх сіл не так багато, адже сьогодні неділя, магазини зачинено, і барвиста юрма майже чисто київська, після відпусток, після відпочинку, безпурботна і вдоволена. Сама не відею, чому дратує її безтурботний святковий настрій, благодушність недільної юрми, немов додає мені тривоги, і невпевненості. На перехрестях таксист зупиняється на червоне світло. І мені здається, що він повзе незграбною черепахою, що через його забарність я катастрофічно спізнююсь. Куди я кваплюсь? Куди я спізнююсь? Зрештою опиняюся на нивках на спортивній базі київського «Динамо». Тут бувало, не раз, та ще ніколи не бентежилася так, як нині. Старі дуби, поміж яких видніє за металевою сіткою футбольне поле, дихають густим важкуватим подихом, від якого в миті збадьорюєшся, свіжішаєш. Хлопці давно вже тренуються, розбившись на дві команди, що грають на двоєворід. І в їхній в'юнкій рухливість зграє зразу на мацею постать Андрія. Він грає в білоголубій формі, біжить по лівому краю поля, він ще не набрав швидкості, очікуючи на пас. Проте м'яча йому не дають. Хтось із його команди б'є по воротях, м'яч летить дугою, стаючи легкою здобичю воротаря. Ага, це Паламаренко, високий по хлоп'ячому, незграбний, він кумедно підгинається в маслякуватих колінах, відбиваючи м'яч у поле. М'яч летить майже на центр. Потрапляючи на чиїсь груди, відскакує до Андрія, і він, стріпнувши по пташиному обома високо задертими руками.